Pista 33 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 3, pagina 332 Cu același scop de a exalta virtuțile romane și de a slăvi persoana și epoca lui Augustus, a scris Vergilul și grandioasa epopee a latinității, Eneida. Întâmul i-a venit de la Nevius și Enios, dar adevăratul său model a fost Homer, Prima jumătate a epopei amintește odiseea iar a doua, Iliada, prin episoade, aluzii și chiar imitații. Eroul Troian, Eneas, legendarul părinte al neamului roman, define un prototip al virtuților romane. Eneita impune și prin caracterizarea ideală a instituțiilor, credințelor și moravurilor romane, legendelor și tradițiilor. Dar Virgil este un geniu mai degrabă liric prin intensitatea sentimentală a personajelor, prin inspirația sa delicată, prin calda înțelegere, simpatie și compasiune umană, prin subtila percepție senzorială a peisajului, prin nota melancolică, prin pasajele vorbind despre dragoste, prin tonul dominant de ușoară, de diafană tristețe. Un fond liric exprimat în versuri de o perfectă armonie muzicală. Nota. Sub influența Eneidei, poetul epic... Aneus Lucanus, născut în anul 30 la noastră și mort la vârsta de 25 de ani, obligat de Nero să se sinucidă, a scris epopeea Farsalia. Subiectul este războiul dintre Cezar, prezentat în culorile cele mai negre și Pompeius. Scenele de o reală forță descriptivă suferă însă de prolixitate, de erudiția ostentativă și de retorismul excesiv al discursurilor. Închei nota. Quintus Horatius Flacus, 68-8, înaintea erei noastre, a scris satire, mai mult indulgente decât aspre, având ca obiect diverse vicii ale contemporanilor, epistole cu subiecte filozofice, literare sau de morală și partea cea mai valoroasă a operei sale, ode. Horatius este cel care a aclimatizat la Roma poezia lui Anacreon, Safo și Pindar. Inspirația sa este variată până la contradictoriu, epicureană sau stoică, melancolică sau optimistă. Dominant de totuși în boezia sa este atitudinea hedonistă. Citesc. Urăsc copile fastul perșilor, nu-mi plac în împletiri să nu mai tai târzii trandafiri ce-n parcur mor, ci numai simplul mirt de rând îl vrau, cu mirt slujind îți de bineție. Și mie care, tolănit în vie, la umbră beau. Închei citatul. Traducere de n.i.herescu Un hedonism moderat, deci uneori chiar cu o notă mai de înțelepciune stoică decât de melancolie, recomandând prin exemplarea enunțare a motivului că arpe diem trăirea intensă a clipei prezente. Citez. Să nu întrebi vieții noastre ce capăt zei au rânduit, ni să te încerci, un noe, căci nu-i de ei îngăduit în vrăjile babilonene. Ci rap de tot ce ți-a sortit Fie că zeus îți mai multe Sau doar pe acesta n-au mai dat Nădejdea tu atunci o drămuiești Căci timpul vieții măsurat Strecoară-ți înțeleaptă vinul Cât stăm de vorbă vremea în zbor Aleargă Ziua de azi trăiești-o și nu te încrede în viitor Închei citatul Traducere de n.i.herescu Temele iubirii și morții Apar rar în această poezie Orațiu face insistent elogiul vieții de la țară cu un sincer sentiment de respect pentru valorile morale ale trecutului roman și ale vieții sobre de altădată, oneste, nealterate de lux, cupiditate și corupție. Citesc. Pe atunci, sărac era romanul, dar statul era bogat și tare, și tunelzau particularii, largi portice răcoritoare, iar legile oprau disprețul pentru colibele sărace și numai l-au aveau voie cu marmură să se îmbrace. Închei citatul, traducere de Herescu. Paralel cu poezia reprezentată de Virgiliu și Horace, se cultiva la Roma în epoca lui Augustus și o altfel de poezie, căreia îi era străină ideea oricărei funcții morale sau sociale și care se mențina pe planul intimist al elegii sentimentale. Astfel, elegiile lui Albius Tibulus, 54-19, înaintea ei noastre, visează viața liniștită de la țară, cântă, dar fără forța pasională a lui Catul, iubirile și decepțiile poetului, căruia nu-i mai rămâne decât în renunțarea. Citez: Soarele îmi pare amare pe când lumea ne spus de amară, Sângele tot mioocet, inima zgârci cu venin, Muze, sunteți plițos. Căci la ce vă vă da voi iubirea și între femei și au la am ales pe femei? Am încropit poezii, în dublec ochii iubitei, dar mi-e munca în sadar, Muzelor scumpe, plecați! Închei citatul. de Alexandru Andrițoiu Elegile lui Sextus Propertius Circa 49-15 înaintea ei noastre au în comparație cu cele ale lui Tibulus o superioară intensitate și profunzime a sentimentului. Tema unică a poeziei lui Propertiu este iubirea, în tratarea care poetul apelează des la amintiri din mitologie, introducând uneori și reflexii morale. Iubirea este singurul lucru care merită să fie prețuit și care îi poate face pe oameni mai buni și mai fericiți. Citez. Cine se bucură, deci de averi, când iubirea-l urăște. Toate împartă frisos când amor este mâhnit. Amor e acel ce a putut să înfrângă eroi puternici și să topească dureri sufletul lor răzvrătit. Fie împrielnic mereu, deci, amorul și mie în viață și am să privesc cu disprez cel mai celebru regat. Înghecitatul Traducere de Alexandru Andrițoiu Bogata creație poetică a lui Publius Ovidius în Naso, 42 înaintele noastre, 17 era noastră, cea mai amplă și mai variată operă poetică pe care ne-a transmis antichitatea, s-a desfășurat în trei etape distincte, corespunzând și unor tematici diferite. Primele, culegeri, amoruri, arta iubirii și heroide sunt dedicate temei iubirii, tratată fie în don elegiac, ca în scrisorile imaginare ale unei femei legendare, Heroide, fie spiritual, ironic, parodic sau retoric. îi se pare a corespunde perfect vocației sale poetice. Citesc. Acesta mi a averea să măresc femeia, să-i fac iubitei mele renumele etern. Peșminte, pietre scumpe și aur s-or mistruge, dar faima ei în versuri etern va să Închei citatul. Traducere de t.a.naum. Apoi, obitiul s-a îndreptat spre tezaurul de mituri, legende, credințe și obiceiuri ale poporului roman, legate de anumite sărbători ale calendarului și astfel au luat naștere fastele. Dar vasta erudiție a poetului în materie de mituri și legende apare în marele poem, Metamorfozele, una din capodoperele literaturii antice. Începând cu prima și cea mai grandioasă metamorfoză, creația lumii din materia primordială, poetul narează aproximativ 240 de legende de oameni preschimbați în alte făpturi, în plante, flori, arbori, stânci, constelații sensuri de profundă și caldă umanitate străba cele mai cunoscute episoade, ca cele al nimfei care, preschimbată în dafin, mai păstrează urme de suferință umenească. Citez. Ruga abia a sfârșit că o grată europeană se lasă într-ale ei mădulări și o scoastă subțire sub oncinge. Peste gingașul ei sunt în și se lungesc ale ei plete, ale ei brațe încrencine mișcate spicioarele ei repezi, le-sintuiesc Partea în cap al copacului crește, dar strălucirea a rămas din ce-a fost frumusețea-i trecută. Phoebus, punânda a lui dreaptă pe trunchi, el și așa o iubește. Sub învelișul cel nou, simte inima ei cum se zbate. închei citatul. Traducere Maria V. Petrescu și în această operă, Ovidiu a rămas scriitorul antic care, alături de Homer, a exercitat cea mai mare influență asupra creațiilor culturale europene, literatură, pictură, sculptură și altele, timp de două milenii. Exilul lui la Tomis i-a ocazionat poetului elegiile în formă de scrisori. Tristele, ponticele, în care accentele de durere, de nostalgie, de revoltă sau de gratitudine au un ton de sinceră, de emoționantă autenticitate. Adresându-se soției, cită eu zac aici, la martinile lumii și în mintea mea răsare tot ceea ce am pierdut. O, toate îmi vin în minte, dar tu le alungi pe toate. Tu, dulcea jumătate a sufletului meu, cu tine stau de vorbă și glasul meu te cheamă zi și nu e noapte cu tine să nu fiu. Închei citatul. Traducere de T.A.9. Stilul simplu și fluent al acestor elegii nu are eleganța celorlalte opere ale poetului. În schimb, este un stil direct, nud și concret, ceea ce face ca elegiile din exil să aibă, prin detaliile de viață, domitana pe care ele notează și o interesantă valoare documentară. O încheie seria marilor poeți latina, a căror operă privită în ansamblu se ridică la un nivel artistic probabil superior poeziei lirice grecești. Proza latină este ilustrată în primul rând și în ceea ce are ea mai caracteristic de istorici. Iulius Cezar, 102-41 înaintea erei noastre, a fost și un om de litere, autor al unei tragedii, al unui tratat de gramatică, al unor poeme, Formea lui este însă de memorialist ca autor al unor comentarii despre războiul civil și ca podopera sa, adesea citată, războiul galic. Cele șapte cărți ale operei corespund celor șapte ani ai războiului, asupra căruia cezar relatează cu o excepțională luciditate și precizie, eleganță și solemnitate, Simplitate, dând informații exacte și esențiale asupra locurilor, instituțiilor, faptelor și obiceiurilor galilor și germanilor în stilul cel mai rapid, concis și sobru posibil, calități care l-au făcut pe severul istoric tacitul să-l califice drept sumus auctorum. Istoricul Romei, prin excelență, a fost Titus Livius, 59-17 înaintea erei noastre, stimat și iubit de Augustus, prețuit în mod deosebit de Seneca pentru lucrările sale. În monumentala sa operă de la întemeierea Romei, în 142 de cărți din care ni s-au păstrat 55, Titus Livius adoptă forma analelor, folosind fără prea mult discernământ critic toate sursele veridice sau legendare care îl puteau servi în intenția sa de a scrie o entuziastă a poporului roman, înfățișat ca poporul ales de Zei pentru a crea o operă providențială, spre marea lui glorie și spre fericirea popoarelor pe care le-a cucerit. Digidul său spirit tradiționalist transformă istoria Romei de la originile legendare până în jurul anului 10 înaintea ei noastre, într-o permanentă exaltare a virtuții romane. Dar elocvența magnifică a discursurilor, portretele fizice și morale schițate, forța descrierii unor momente dramatice, căldura sentimentului patriotic i-au asigurat prestigiul de istoric oficial al Romei, prestigiu azi mult diminuat în beneficiul celui de mare prozator latin. O anumită influență asupra stilului său, a exercitat-o celălalt istoric considerat de contemporani și în secolele următoare dreptunul din marii istorici latini, Salustius Crispus, 85-35 înainteile noastre, marele reformator al istoriografiei latine. După exemplul lui Tucidide, Salustiu adoptă criteriul monografic, totodată introducând în narațiune discursuri veridice sau fictive care conturează sugestiv personalitatea protagonistului său. În cele două asemenea monografii istorice, Conjurația lui Casilina și Războiul contra lui Iugurta, Salutiu prezintă istoria ca opera unor personalități singulare produsă al pasiunilor lor. Narațiunea capăt un caracter de compoziție dramatică, portretele sunt gravate cu fraze scurte, dar incisive, istoricul manifestă un gust deosebit pentru scenele de efect, pentru amănunte anecdotice, pentru contraste, surprize, un stil întotdeauna apreciat pentru marea lui vivacitate. În schimb, Cornelius Tacitus, 55-120 era noastră, strălucit om politic, avocat și orator, este istoricul care scrutează cu gravă seriozitate, sceptic și chiar pesimist, colăgându-și informațiile din arhivă și alte surse oficiale, realitățile, instituțiile și oamenii timpului. Scurta lucrare geografică și etnografică despre Germania este și o pătrunzătoare analiză psihologică a obiceirilor și caracterului germanilor. Operele sale fundamentale, istoriile și analele aduc o viziune stoică, dar neliniștită și amară asupra mărețelor instituții din trecut, acum când în epoca Imperiului acesta ajunseseră într-o stare de tristă decadență. Proza sa se remarcă printr-un ritm nervos, fraze scurte, formule surprinzătoare, construcții insolite, o armonie formală constituită din asimetrie, antiteze, stil eliptic și o abundență de metafore îndrăznețe. Rasin l-a numit pe Tacitus cel mai mare pictor al antichității. Închei nota. Ultimul mare istoric latin, Suetonius Tranquillus, Circa 75 160 la noastră aparține mai mult și mai direct decât ceilalți istorici istoriei literaturii. Despre oamenii ilustri este primul manual de istoria literaturii latine, operă în mare parte pierdută, iar viețile celor 12 cezari este nu numai o inepuizabilă, variată și colorată sursă de informații istorice, ci și o lectură pur literară, extrem de antrenantă. Setonius nu are, s-ar spune, o adevărată concepție despre istorie, nicio o structură de istoric, ca asemenea marilor săi predecesori. Pe el îl interesează, în primul rând, pitorescul ambianței și viața privată a personajelor sale, ale căror portrete psihologice și morale se bazează pe documente de arhivă și pe scriere ale altor istorici, dar foarte mult și pe anecdote, pe amănunte intime, meschine sau fulgare, pe bârfeli, ceea ce îi dezbracă pe cei 12 cezari de orice prestanță imperială, arătându-i în toată simplitatea oamenilor de rând. Starea de decădere morală din perioada imperială târzie este prezentată de filozoful și prozatorul Apuleius, circa 125-170 la noastră, în romanul său de aventuri Metamorfozele, mai cunoscut sub titlul de Măgarul de Aur, în care părțile de un realism pitoresc alternează cu elemente fantastice, mistice și magice ale fondului pe care se desfășoară acțiunea foarte agitată a acestui roman, esențialmente baroc. Opera cea mai originală, mai ciudată și de o factură, s-ar putea spune, mai modernă a prozei latine este romanul satiricon al lui Petronius Arbiter. Opera mult citită și apreciată de mari scriitori a Imperiului ne-a ajuns numai în scurte fragmente din care însă tabloul vieții corupte a epocii lui Neo apare într-o. Rapidă și animată, suită de aspecte și de figuri Totul într-un stil de notații care are veridicitatea realității Uneori aspru și chiar trivial, alteori pitoresc, ironic, sarcastic Un stil condus cu o elegantă libertate și un gust rafinat una din lecturile cele mai savuroase pe care ni le poate oferi prosa latină este cea a capitolului transmis aproape integral, descriind cina oferită de vulgarul de proaspătul îmbogățit Trimansio. Genul cel mai caracteristic pentru firea de o tăioasă luciditate a romanilor, satira, și-a avut fondatorul și modelul de mai târziu Lucilius, circa 180-103 înaintea erei noastre. A fost continuată de Aulus Persius Flacus, 34 și 62 era noastră, autora numai șase satire din care doar prima este o adevărată satiră, celelalte tratând probleme morale într-o viziune stoică, într-un stil obscur și prețios, foarte apreciat de contemporani. Lipțit de spontaneitatea stilului conversativ și de prospețimea impresiei directe, Persius a ținut să imprime satirei un caracter insistent pedagogic. În genul satire atinge în antichitate culmea cu decimus Junius Juvenalis, circa 55-130 era noastră. Cele 16 satire ale lui atacă ipocrizia, paranzitismul, vulgaritatea unor aristocrați, situația tristă a oamenilor de litere, luxul și superstiția. Dar nervul său satiric n-are vigoare niciun simț al umorului. Juvenal este un provincial nostalgic, indignat de ceea ce vede la Roma, dar și indignarea lui este temperată de aplicația spre înțelegerea slăbiciunii oamenilor. Speciei satirice de scurtă dimensiune, epigramei i s-a dedicat exclusiv cel mai mare epigramist al Antichității, Marcus Valerius Martialis. 40-102 era noastră. Notă: La origine epigramă, Însemna inscriție și era de obicei un distih, scris pe o statuie, pe un monument public, pe un mormânt, etc. În epoca Alexandrină a căpătat sensul de simplă poezie ocazională. Poeții latini, imitatori ai poeților a alexandrini, i-au imprimat cel dintâi un caracter satiric. Închei nota. Marceal manevrează cu multă ușurință gluma ironică și umorul sarcastic într-o lungă serie cuprinzând 15 cărți de instantanee din viața frivolă și coruptă a Romei. Sunt fixate aici o mare varietate de tipuri, precum și notații în versuri de o factură elegantă. Citez. Ogorul meu la țară mă întreb ce rod mi-ar da o bucurie rară de a nu te mai vedea. Închei citatul. Traducere de T. Măinescu. În sfârșit, în limba latină, dar total în afara spiritului literaturii latine, se creează de la sfârșitul secolului II și continuând până la începutul secolului VIII era noastră, o literatură de exegeză religioasă datorită unor erudiți creștini, originari din puncte diferite ale Imperiului, în Italia, Nordul Africii, Galia, Spania, Iliria, etc. Aceștia sunt primii mari teoloși creștini, Tertudian, Lactanciu, Ambrozie, Ieronim, Prudenciu, Augustin și alții, în opera cărora se regăsesc și unii germeni ai literaturii Evului Mediu. Concluzii Capitolul literaturii pune mai clar în evidență trăsăturile caracteristice ale civilizației și culturii latine. Formată de-a lungul secolelor de cuceriri și de asimilări ale altor populații italice, poporul roman și-a imprimat geniul său lucid, rațional, practic, organizatoric și în creațiile sale de cultură. În general, acestea sunt subordonate intereselor statului și arhitectura imperială care trebuia să glorifice ideea de imperiu și statuile onorifice și busturile portret ale oamenilor de stat și basoreliefurile care comemorau evenimente din viața statului. Literatura de asemenea. Primele epopei originale a lui Nevius și Enius exaltă sentimentul național și civic, ceea ce poeții și istoricii vor urmări și când vor ține să sprijine politica lui Augustus. Și poeții satirici vor servi în felul lor la interesele statului, moralizând sau atacând ceea ce amenința sănătatea morală a organismului social. Religia oficială însă își va fi organizată, controlată și dirijată, astfel încât să devină un eficace instrument de guvernare. Originalitatea culturii romane constă în eclectism și într-un fel de liberalism în disponibilitatea de a accepta și de a asimila concepții și forme noi în religie, în artă și în literatură, în filozofie. Viața intelectuală și artistică a romanilor este în mod esențial de proveniență greacă sau chiar, imprimându-și o evidentă notă de originalitate, urmează cu toată considerația modelele și tiparele culturii grecești, în speță elenistice. Lipțit de fantezie, de spirit inventiv, de aplicație spre speculația teoretică, genul roman este eminamente pozitiv și organizat, astru și rece, Uneori până la rigiditate, tradiționalist și sceptic, lucid și ordonat, sever și mediculot, însă strat cu un orgoliu, dar și cu un deosebit simț al datoriei civice și al devotamentului pentru patrie. Aplicat spre austeritate și disciplină, romanul era prin vocație un militar. În același timp, romanii au fost excelenți organizatori, tehnicieni și juriști, administratori și oameni pasionați de viața politică. În alta lor prețuirea era îndreptată spre elocință, căci oratoria mobiliza conștiința cetățenilor, arădându-le felul în care își pot să fi mai bine patria, în timp ce filozofia și poezia erau suspectate pentru gratuitatea lor, căci pentru elita umanismului roman, celul esențial al omului este înțelepciunea, perfecționarea interioară care ajunge la practica marilor virtuți de justiție, de energie și de curaj în fața morții. Întreaga viață socială și politică, intelectuală, artistică și morală a romanilor s-a desfășurat sub semnul acestor calități specifice. Genul roman a fost linsit de curiozitate intelectuală foarte vie, de orizonturi intelectuale foarte largi, de zbururi foarte libere ale fanteziei, de o sensibilitate artistică deosebită. Genul atent întotdeauna la realitate și la pragmatism, la soliditate și la eficiență. Dar împrumutând, asimilând, reelaborând totul în spiritul acestor date și capacități proprii, romanii au transmis Europei moștenirea civilizației și culturii antichității, foarte potrivit numită greco-romană. Cultura și civilizația Dacogetică Traci și Dacoget! Traci, al căror nivel de civilizație și cultură n-a fost egalat în Antichitate pe întregul teritoriu european în afara lumii grecește, truce și romane, decât de civilizația celților pe care în unele privințe chiar au depășit-o, era un popor a cărui forță și cultură s-au bucurat de multă considerație în Antichitate. NOTĂ Denumirea generală de Traci a fost dată triburilor de limbă tracică dintre Marea Egee și Tunăre. Triburile din nordul Dunării, vorbind aceeași limbă tragică, portau numele de daci sau degeți sau numele tribale specifice, carpi, costoboci, etc. Închei nota. Teritoriul ocupat de traci se întindea de la Marea Egeea până în regiunea Boemiei și din zona Iugoslaviei actuale până la gurile Bugului, dar în contrast cu tracii dintre Hemu și Marea Egeea care n-au reușit să-și întemeze o civilizație proprie și o politică a lor, ci serveau numai ca unelte oarpe, mercenari sălbateci. Geții, stăpânitorii Marelui Drum de Civilizație al Dunării de la început, își urmăreau politica a lor și alcătuiau un stat bine închegat. Primau puternice înrăuriri grecești, dar în aceeași vreme ofereau la rândul lor și grecilor și romanilor o consistență spirituală superioară și foarte caracteristică pe care literatura antică a însemnat-o cu mirare și admirație, făcând din geți aproape un popor fabulos prin vitejia, înțelepciunea și spiritul lor de dreptate. Dacii și geții, ramură a marelui popor indo-european al tracilor, erau unul și același popor, fapt recunoscut de autorii antici și vorbind aceeași limbă. Strabon, 7 Roman, capitolul 3, 13 între cele peste 100 de formațiuni tribale și gentilice ale tracilor, tripurile dacilor și geților erau cele mai mari și mai puternice. Ocupau teritoriul cuprins între munții Balcani, Hemunți și munții Slovaciei și de pe la litoralul Apusan al Mării Negre până dincolo de bazinul Tisei. Triburile denumite daci ce locuiau pe teritoriul actualei Transilvanii și Albanatului, erau iar în câmpia Dunării, inclusiv în sudul fluviului, în Moldova și Dobrogea de, de azi. Una și aceeași populație dacogetică apare la scriitorii greci de obicei cu numele generic de geți, iar autorii romani cu denumirea de daci. Note pentru prima dată, la Iulius Cezar, în războiul galic, 6, roman, 25. Dacii și geții sunt menționați de 63 de autori antici, de 32 în limba greacă și de 31 în latină. Închei nota. Nota 2. Între etimologiile propuse pentru numele de daci este și cea care îl presupune ca derivând din daca, care înseamnă cuții sau pumnal, arma caracteristică populatilor dacogetice. Dar ipoteza cea mai plauzibilă pare a fi cea care leagă acest nume de daos, cuvânt care în frigiană, limbă rudită cu limba tracilor, înseamnă lup. După mărturia lui Strabon, 7 romani, 3.12, tacii înșiși își spuneau daoi. După Mircea Eliade, citesc, pare destul de probabil că numele lor etnic derivă în ultimă distanță de la epitetul ritual al unei confrerii războinice, închei. Triburi războinice cu numele de lup se întâlnesc în multe alte părți, în Spania, Irlanda, Anglia, etc. Acest nume de animal, desigur totemic, explică forma de lup a stindardului dac. Închei notele. Se pare că în prima jumătate a secolului II înaintea erei noastre, toate aceste formațiuni gentilice și tribale constituiau patru uniuni puternice, fiecare emițând încă din secolul anterior monedă proprie.